Ось чай, привітно посміхаючись, мовила вона з таким виглядом. Ніби ставила на стіл хто зна які делікатеси, чим багаті, тим і раді. Шпрингер глянув коротка, ледве помітна, чи то презирлива, чи то співчутлива гримаса. На мить промайнула на його губах і зразу ж зникла. Все правильно, так і мусять жити ці підкорені люди. «Пробачте, – мовив він, – звичайно, я розумію, постачання цивільного населення під час війни не може бути задовільним. Ви дозволите мені дещо взяти в машині?» Тут часто усміхаються, почувши слова «німецький рахунок». А я вважаю, що це найсправедливіша річ у світі. «Ваш чай, моє до чаю, ви дуже передбачливі. Не то глузуючи, не то втішаючись, сказала Галина. Ні, просто невеличкі запаси завжди добре мати. Цілком задоволений не тільки собою, а й тим, як розгортаються події, Шпрингер вийшов з кімнати, і одразу обличчя Галини змінилося. Стало суворим, заклопотаним. Чому він тут? Тривожно запитала вона. Через твою красу і репутацію, відповіла Раїса. Ні, не схоже. Хоча, може, і так. Де зараз Іван? Чи дійшов він до тайника? Може, прингер щось помітив? Не думаю, відповіла Раїса. У тебе просто не витримують нерви. І я від чого? Слухай, Раїсо, ти зараз одягнешся і підеш перевіриш, де Іван. Мені треба знати. Розумієш? Бути певною. Може, його треба прикрити? І ще одне. Коли Шпрингер щось рознюхав? Коли нас заарештують, забудь навіки вічні, де наші тайники. Все можеш розповідати про мене, про себе, про кого хочеш, тільки не про тайники. Буде справді страшно, коли плівка не дійде. Не турбуйся, дійде. Ти зараз вічливо попрощаєшся і підеш. Добре. Може, ти й маєш рацію. Затримай на всякий випадок Шпрингера на півгодини. Він буде в захопленні. Спробую. Тихо, він уже йде. Спочатку вони довго сиділи в барі. Матінель ліпив, не стримуючись весело від душі. Йому не треба було озиратися чи про щось турбуватися. Портфель з документами в номері. А біля дверей поставлено вартових. І це прекрасно. Відчувати повну волю і душевний спокій. Давно вже не було в нього такого гарного вечора. Він закоханий, щиро, одверто закоханий. І вся ця краса належить йому, Гвідо Матінеллі. Більше нікому на світі. І це неймовірне щастя. Вони посидять тут у барі ще з півгодини. Матінеллі любить спостерігати. Як змінюється, витягуються довгими зеленими динями пити німецьких офіцерів, коли вони бачать Галину разом з ним і розуміють, що їм до цієї красуні і поткнутися зась. А в житті Галини не було складнішого вечора. Маленький фотоапарат, схожий на пудреницю чи запальничку, здавався краплиною розтопленого гарячого металу. Рано чи пізно вона мусила пропалити сумочку, стіл, впасти на підлогу, яскраво-червона, всім видима. Нарешті, коли зовсім небагато полковників і майорів залишилося в барі, і вже ні перед ким було хизуватися, Матінеллі вирішив йти нагору. Щоправда, генерал не був певний, що Галина отак просто послухається і піде по сходах, легко спираючись на його руку. Жіночий характер для простого солдата, а в глибині душі генерал завжди гордовито називав себе солдатом, річ таємнича, незбагненна. А від такої жінки, як Галина, завжди можна чекати яких завгодно несподіванок. «Може, трохи спочинемо?» запропонував генерал, сам страшенно незадоволений із свого запобігливого тону, але переконаний, що наказувати теж не можна. Одного разу, коли він це зробив, Галина просто встала і пішла. Наздогнати її вдалося аж на вулиці, але повернутися вона вже не погодилася. «Почекаймо», – раптом сказала Галина, і в матінеллі впало серце, знову починаються якісь витівки. «Куди ти дивишся? Що ти побачила?» «Фельдфебель Біркенбауер» відповіла Галина. Справді, фельдфебель військ СС стояв на порозі бару і, не поспішаючи, ніби когось вишукуючи чи визначаючи кожному ціну, розглядав присутніх. Водянисті світлі очі його на мить затрималися на Галині. «Він огидний», сказала Галина. «Я його боюся». «Кого? Фельдфебеля?» Зареготав генерал, та я його зараз вижену звідсіля, щоб і носа не смів потикати в офіцерський бар».